Hvala si Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. E, evo, na stara emisija, ali u novom terminu i sa novim gostom. E, moj današnji gost je fra Ivan Matić, Džoni. Hvala li ste si Marija, Džoni. Li Marija, lijep pozdrav svima. Pogotovo slušateljima Pogotovo Radio Marije. slušateljima Radio Marije, da. Pa evo ga, proničeš me svega i pozneš. Lijepo. Kada te proniknu gdje? Pa evo, najprej zaista radujem se da evo možemo biti zajedno ovo vrijeme i da možemo evo malo razmišljati baš o tome gospodina Sproniće i on je taj koji nas i poziva on je taj koji nas je izabrao, zamilovao niste pa, vi mene nego ja vas da, ja vas izabra. pa evo nekako ne znam vjerujem da ono što je najvažnije je nekako u životu otkriti baš taj smisao smisao postojanja Vjerujem, posebno u radu s mladima sam često puta vidio to kako mladi traže taj smisao ali i odakle su, kojih je stvorio, kamo idu, ali to su i pitanja, vjerujem, svih ljudi. Pa tako, evo, nekako i ja sam možda baš u toj jednoj um, mladosti ono, razmišljao o tome. Naravno, um, uvijek sam nekako to i kroz vjeru pokušao samo odgovoriti, naravno slušajući i u svoje obitelji iskustva vjere u crkvi, bio je tako i taj period možda jedan baš kad sam htio malo se i izvan toga nekako a, tražiti pa promatrati i nekakva druga iskustva možda u svijetu i tako. I ono što je najbitnije nekako uvijek u srcu je bila ta čežnja baš otkriti taj smisao života i naravno ono i u školi i kasnije s prijateljima to je uvijek bila tema negdje prisutna, mada nekada čisto radi nekakvih okolnosti i školovanja i glazbe, jer smo se u to vrijeme i kao mladi bavili glazbom zajedno sa svojim prijateljima, ali smo znali uvijek nekako rezervirati vrijeme i baš to, evo, o smislu života i ono kamo zapravo idemo, što želimo i tako. Evo, I tu sam negdje možda u 1920. godini bio posebno, recimo, zahvaćen tim pitanjima, znači to je vrijeme um, nakon i srednje škole i nakon vojske i um, sve ono iskustvo recimo i u obitelji i kasnije u tom radu s sa svojim prijateljima jer smo spremali um, nekako i te pjesme pa smo mislili na taj način nekako da će to biti naš život, znači kroz glazbu, kroz pjesmu, i u tom vremenu je baš bila jedna duboka čežnja, znači u srcu, evo, otkriti taj smisao i vidjeti zapravo koji je moj poziv, koje je moje poslanje. I onda se, evo, tu se dogodilo, zapravo naj, najbitnije možda reći, evo, ja sam kroz riječ Božu, znači uvijek kad bi čitao, recimo, a, posebno Novi Zavit, neka evanđelja ili dijela apostolska, to mi je bilo onako lijepo i osjećao sam da je to snaga, da je tu da je tu istina i da je, da, to ono, da je to ono pravo, ali nekako uvijek sam mislila kako to sad u životu, jer nekako nisam vidio da, da je to tako očito, jel, da, u, u smislu da vidim da ljudi recimo žive sasvim neka druga iskustva i mladi pa i sami prijatelji moji i ja sam tražimo nešto drugo i tako. I kao da je taj nekakav suko bio između onoga što mi je ta svijetljno. riječ možda govorila i ono svijetovno, ono što je nudio svijet, evo, I tu je onda tako, bila jedna uh, jedno traženje zaista onako iskreno i evo, u, negdje u dvadeset godine baš bilo to intenzivno traženje i ja, ja sam tu zapravo već ulazio u jednu molitvu koja je bila drugačija znači bila je to više molitva srca uh, Uh, ono što sam čitao rec, recimo u riječi Božoj to sam znao baš onako meditirati ali uvijek je to bilo nekako volio sam sam negdje to jel? kao neko istraživanje je bilo ja? naravno uvijek je i bio trenutak kad smo mi to posebno s prijateljima znao samo tome recimo, i razgovarati pa smo znali sami nekako uh, razmišljati o tim našim uh, recimo uh, poticajima pa evo i na koji način se može živjeti kvalitetnije i bolje i tako. I onda se, evo, dogodilo, 1989. zapravo, 1988. je bila onako ključna u tom traženju stvarno, a onda 1989. i početak same 1989. meni je baš onako bila godina susreta od samog početka. Evo. Tu, tu se zapravo taj... Nekle, prepoznavanje onog što si iz pisma da, da, da, zapravo kao da se dogodilo da ono što sam negdje u srcu uh, osjećao kao istinu kao, i kao slobodu i kao snagu i kao ljubav kao nešto što je zaista vječno i što je jedna vječna uh, ona radost to sam onda zapravo doživio 89. godine u tom jednom iskustvu, molitvenom iskustvu i uh, iskustvu susreta baš sa uskrslim kristom, jel? I taj susret je meni zapravo bio nešto što, što je označilo i još uvijek zapravo a, na neki način titra u meni, jer je označilo moj život. Evo. Znači, kao mladića tada zapravo meni to bilo iznenađenje, znači a, taj susret sam u toj molitvi i činjenica da je Isus živ da je on zaista živi da je prisutan da je prisutan u mom životu da je prisutan jednostavno kao uskrsli gospodin i da je on odgovor na sva naša pitanja na sva moja pitanja i tako znači, i ta savršena ljubav kojom Isus ljubi čovjeka a u konkretnom tom susretu znači on ljubi mene savršenom ljubavlju i ta ljubav to je nešto neopisivo. Znači ta ljubav, susret sa Isusovom ljubavlju koja je zaista i život i snaga i ljepota i radost i mir i praštanje. Znači sve ono što je što je zaista nešto najljepše što se čovjeku može dogoditi, evo tu sam vidio to je to. I onda naravno u tom susretu onda započinja i taj moj jedan put e, baš potpunog predanja. Naravno, tada nisam zaista mislio da ću ja onda kasnije otići u Franjevce, da ću postati svećenik. Nego to je bio jedan susret meni dragocijen. Ja sam vidio da i tada kao mladić, evo, želim živjeti sada radosno. Vije, želim živjeti za Isusa i želim staviti jednostavno Isusa u središte mog života. I naravno, onda sam mislio možda, možda će to biti kroz glazbu možda, ili kroz... E, profesiju, ja sam završio srednju medicinsku, pa sam mislio možda da ću i na taj način možda pomagati ljudima i, i približiti Isusa. Međutim, vidio sam da što sam dalje išao, posebno znači a, u životu sakramenata, znači redovita ispovij, sveta misa, priča s mene, to bilo nešto najdragocjenije tada u smislu tu je Krist živ i želim biti tu s njim, želim na taj način zapravo dopustiti da Isus kroz sakramente, uh, obnavlja moj život i jednostavno to je nešto što sam tada shvaćao kao naj, naj, naj i naravno nisam znao kamo to onda vodi, ali je vodilo u tom jednom predanju, osjećao sam u srcu, znači to je jedno potpuno predanje, želio sam sve dok evo nisam onda otkrio svetog Franju kao jednog sveca, za koga nisam Poznavao tada nešto posebno i um, kada sam upoznao njegov život, znači i ono posebno, znači on kao mladić koji isto tako traži nekakav smisao života i tako i onda njegov susret sa Kristom u crkvi Svetog Damljena i početak jednostavno njegovog predanja, meni je isto to bilo otkriće, znači netko je isto to nešto slično doživio i onda sam mislio ove, kako je gospodin zapravo velik. I a, uvijek je, znači u toj povijesti, uvijek su bile znači, osobe koje su ga susrele i naravno a, u tom smislu onda sam mislio što onda sada, što s tim, kako dalje. Kako dalje? I Franjovi, zapravo Sveti Franjo mi je tu na neki način dao odgovor, znači baš to je jedno potpuno predanje i to u smislu baš ostaviti sve i potpuno se predati Kristu i živjeti od njegove riječi, navještati njegovu riječ najprije životom, znači dopustiti da ta riječ zahvati moj život, moje srce. I to je isto tako isto išlo postepeno, kažem tu je jako, znači bilo i... Povezano i sve ono što sam kroz svečenike, kroz časne sestre koje su bile i recimo na službi u Janjevu i kasnije koje sam susretao u Zagrebu i tako i kroz obitelj, kroz razgovor, jednostavno su se događale stvari gdje sam onda sve dublje i dublje shvaćao znači da Bog zaista želi da potpuno predam svoj život i onda se dogodilo zapravo te iste godine, 89. baš sam osjetio taj dubok jedan poziv za tim potpunim predanjem i onda sam došao na kaptol, razgovarao s Franjevcima na kaptolu i onda sam zapravo ishvatio evo, kako to sve funkcionira, gdje su Franjevci i sam odlazak moj onda na Trsad, znači... To je Marijansko svetište i meni posebno drago, jer su moji prvi Franjevački koraci upravo bili u tom svetištu, u tom samostanu. Zajednica, prvi susret s Franjevcima, tu su bili inovaci, znači oni koji su tek počeli, krenuli. Tako da mi je i to sve bilo lijepo, onako novo, a opet meni zaista novo, jer sam iz svijeta nekako ušao u jedan novi svijet. Zatvoren, a opet toliko odvoren. A opet toliko, da, da. I evo, tu onda započenje tako jedan put te formacije, recimo, Franjevačke formacije. napravo dakle, ovo, riječ te vodila. Pa u biti ja mogu reći da, baš tako, riječ Božja koja je uvijek nekako snažna, evo kažem i prije, doživljavao sam kao nešto što je kao jedno svijetlo, kao jednu ljepotu, snagu. A kasnije, evo, ta riječ, ja sam, znači, u susretu sa Kristom, on je utjelovljena riječ, on je, kažem, odgovor na sva naša pitanja, on je potpuna ta objava očeva, sve što je otac htio reći, on je to izrekao u Isusu. I naravno, znači, sva ljepota i sva, sva ona snaga koju Bog daje čovjeku, zapravo je po Isusu. I ovaj, onda u tom u tom jednom uh, hodu kasnije, recimo, isto je zanimljivo Promatrojići, onda kasnije Evanđelja, nakon susreta Promatrojići recimo i uh, ono što se događalo u dijelima apostolskim, znači, uh, meni je to jednostavno isto bilo uh, sve jako blisko, jer sam razumio uh, što to znači, znači, ta snaga i silazak duha svetoga na, uh, na početak crkve, znači, ta jedna neopisiva radost, uh, koji su doživjeli apostoli uh, u susretu, znači s uskrslim. Sveti Pavo, recimo, njegov susret s uskrslim, on govori o svijetlu, on je susreo Krista, uskrslo, govori o svijetlu. Ja sam negdje u srcu razumio kom, o kakvom tom svijetlu govori, da zaista to nije ovo svjetlo ovoga svijeta, nego da je Isus sam svijetlo, koje, koje je neizrecivo i to svijetlo je zapravo stvaralačko on je taj po kome je sve stvoreno jel? tako da su to stvari koje otkrivamo upravo po toj riječi Božoj, po toj Božoj objavi i to je nekako nepresno. naravno kasnije i u samoj formaciji i u studiju čovjek nekako sve dublje ulazi u to i kroz ono što je povijest crkve kroz naučiteljstvo crkve otkriva dubinu te riječi dubinu te poruke i sama ta poruka nekako oblikuje što se više družimo riječju Božom i s njom, znači ona jednostavno nas mijenje jer je živa. I zaista nas uvodi u istinu, ono što kaže, znači duh sveti nas uvodi u tu istinu i ta riječ je nepresušna, to, to je nešto što, što ćemo uvijek vjerojatno i kroz za svu vječnost otkrivati kao ljepotu, kao, kao neizrecivu radost. Ta riječ je preslušna, ali mi smo pr <laughs> da, da, da. i pričajući ovo tvoje iskustvo, zašto? Zapravo si me podsjetio na, da si ti to opjevalo. <laughs> da, to je, toči, da, to, to je to je, to je jedna priča jer zapravo to je iskustvo. Kasnije sam ono, nekako pretočio kroz neke pjesme koje i radio S... Marija često puta. <laughs> A i vjernici zna Aj, vjernici. često pjevati. Da, da, da. <laughs> O samovim svijetom sam bez cilja i bez nada umoran od svojih rana umoran od svih lutanja svodak moj tvoja ljubav bože nie do takla svodak moj tvoja ljubav bože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 jest je mi tvoje svjetlo nije, Sve moje rastjeralo tmine Samo tvoja ljubav može učiniti da sve procvjeta Samo tvoja ljubav može upaliti nova svjetla samo tvoja ljubav, Bože, samo tvoja ljubav. Nema takve pjesme, nema takvih riječi, kojima bih mogao hvaliti. Izrači. Neka ti život mojo Bože bude hvala Neka ti život mojo Bože bude pjesma koja nema kraja Samo tvoja ljubav može učiniti da sve procvjeta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 pa može upaliti nova svjetla, samo tvoja ljubav Bože, samo tvoja. slušatelj, u emisiji ste proničeš me svega i poznaješ, ja sam Snježana Brkić, moj današnji gost, Fra Ivan Matić, Džoni, mnogi te i prepoznaju sada već po ovoj pjesmi. Koji si opjevao zapravo ovo iskustvo o kojem se pričalo sada? Ja, zapravo da, može se baš u toj pjesmi i vidjeti to. Znači, moje osobno iskustvo, a, koje sam kasnije nekako i pretočio u radu s mladima, kada smo evo sa Franjevačkom i radili jedan mjuzikal o životu to Franje, onda sam zapravo i htio da ovu pjesmu, kao stavim baš u usta Svjetog Franje, kada on izgovara svoje iskustvo obraćenja i svoj povratak i e, svoje iskustvo upravo tog novog rađenja. A opet s druge strane, ni to iskustvo Franje, no ne bi ti bilo blisko da, da ti nisi slično nešto proživio? Pa da, vjerujem da da, jer kažem, ja sam kasnije prepoznao u Svjetom Franji nešto što je meni bilo blisko. Znači i on je negdje sam evo, tražio lutao i kasnije se vratio i u susretu s Kristom zapravo otkrio ono što je oduvijek tražio. Tako da je u tom smislu nekako Franjo je baš ono bio blizak i nekako mogao sam i kroz Svetog Franju vidjeti evo taj put potpunog predanja kojeg sam ja isto tako negdje ono u srcu i tražio. Je li lako se tako predati? Pa <laughs> I je i nije. Zapravo, ja smatram da je to zaista nešto najvažnije. Znači, ono, Bog poštuje našu slobodu, znači, ljubi nas dokraj, kraja, savršeno. Jer lako je reći. Da. Da, da, ali to baš u svakodnevnoj situaciji, evo, to, mislim da je, evo, da je to važno evo, i slušateljima koji nas slušaju. Znači, baš to predanje, evo, nekako uvijek dopustit, evo da gospodin vodi naš život, predat mu se... Bez obzira evo, nekada su situacije koje razumijemo, nekad ne razumijemo, bojimo se isto tako možda nekad predat baš sve u potpunosti jer mislimo da ako mi to nešto držimo pod kontrolu da će to biti u redu, ali ne, evo, treba stvarno evo, prepustiti sve. Znači, Bog je onaj koji zaista na čudesan način vodi naš život i što se više predajemo njemu, zapravo tim više onda on ulazi u naš život i on... On može zaista blagosloviti sav naš život, sve ono što jesmo. I zato smatram evo, da je to put tog predanja. Meni je i tu, evo i sveti Franjo na neki način bio uvijek, uh, uvijek je stavljao Isusa u središte svog života, znači nikad niti svoj nekakav plan, niti svoje želje. I, i u tome je zapravo ovaj donosio taj silan blagoslov Crkvi i svijetu jer nije više živio on, nego zaista Krist je u njemu živio i to je zapravo ono što znači potpuno se predati. Mislim naravno evo kažem tu treba isto se vratiti na, na na ono što je možda najsavršenije jedno stvorenje moglo učiniti u predanju, a to je baš Marija Znači, Blažna Djeveca Marija nam govore, evo, na koji način Bog, evo, od nas straži. To jedno potpuno predanje da bi se dogodilo nešto što je zaista nemoguće, je ali je moguće samo Bogu. A s druge strane, to ne možemo doživjeti ako se ne predamo. Naravno, naravno, baš radi toga što Bog poštuje našu slobodu e, i želi da to bude naša odluka. Znači, da mu, evo, u slobodi srca, kažemo, evo, Potpuno ti se predajem, potpuno ti predam sebe, potpuno ti predajem svoj obitelj, potpuno ti predajem ovu situaciju koliko god bila teška, razumljiva ili nerazumljiva. Znači to je ono što svaki od nas može učiniti u svom vlastitom životu. To ne ovisi o drugim ljudima, to ovisi o nama samima. Jesmo li spremni potpuno dati svoj život Bogu? To samo ovisi I o nama. I umrijeti sebi. Da u, da, u duhovnosti je to i baš taj put umiranja, umreti svom vlastitom, nekako e, svojim sebičnostima, oholostima, svem onome što nas želi udaljiti na neki način od tog predanja, ali, evo, Bog nam tu neprestano pomaže, mislim, On je zaista uvijek tu koji nam daje i snagu u određenom vremenu da možemo izreći taj da, e, tako, ne treba se ovo toga bojati, ali to je put. Mislim, bez potpunog predanja mi zaista ne možemo biti pravi uh, vjernici. Jer tek kad se potpuno predamo, naravno svatko u svojoj službi, u svom poslanju, onda mi možemo zaista donijeti Krista živoga i prisutnoga u ovome svijetu. Jer ovo je do sada sve ja mislim. Da, da. <laughs> Helen Keller je tako nešto slično, ali lijepo rekla, tako žubi, žudim obaviti neku veliku i plemenitu zadaću, ali moja je glavna obveza posvetiti se sitnim zadacima kao da su veliki i plemeniti a tu slično rekla nešto i majka i male, Tereza kad je rekla da. male stvari sa puno ljubavi da, da, da i, evo, i, i sveta mala Terezija je isto tu velika u tome znači živjeti taj svakodnevni život znači kao u onim uh, svakodnevnim malim situacijama i tu onda uh, prepoznati, do, prepoznati važnost toga, i važnost toga ljepod... da jer kažem, meni je isto to, ja često znam isto i na duhovnim obnovama pa i u propovidima evo naglasiti to. Prihvati sada ovaj trenutak kao nešto što je najljepše što ti je Bog mogao dati. Bog zaista nije imao ništa ljepše nego ovaj trenutak sada jer je stvarnost i on je u tom, on je tu prisutan, znači u predanju mi možemo onda shvatiti veličinu ovog sadašnjeg trenutka, situaciju u kojoj se nalazim i onda nas tu Bog može zaista zahvatiti i pokazati, evo ono što je neprestano u Evanđelju nekako prisno, ne boj se, ja sam s tobom, ne boj se. Znači to je ono što se sada događa. Znači mi često to je ono problem, znači nekad bježimo od ove sadašnjost zato što nam se ne sviđa. Ili ne samo to zato što ne vidimo rješenje za svoju situaciju to recimo možda živimo u vremenu i ekonomske da, krize. Da, da, da. Pa onda sve gledamo nekako kroz tu egzistenciju život košta. Pa ono mm. lako je govoriti pa još ako je da. zdravljena griženo. Da da svakako to, to. To je sve činjenica i stvarnost našega života. Jel? Ali ovo o, o, kada se radi baš o tom predanju i prihvatiti znači, situaciju, ali u vjeri, tu onda ti dopuštaš zapravo da gospodin uđe i on zahvati svojom snagom. To je ono što možemo gledati to kroz e, baš navještenje. Kada je Marija rekla svoj da, onda se dogodilo utjelovljenje Sina Božjega. Znači, ono što je po, po ljudskom nemoguće, dogodilo se tada. Znači, to nam je odgovor da i moj trenutak moj da gospodinu može biti zaista ulazak svemogućeg u moju stvarnost, može se utjeloviti u moju stvarnost i donijeti nešto neizrecivo. Tu, tu se vjerujem kao kršeni trebamo naučiti baš to predati svoj život Bogu i, dopusti, i dopustiti da Bog dođe u naš život. I na taj način On može evo blagosloviti i našu situaciju. Mari nije ništa bilo lakše. Ali uvijek nam se čini da je drugom lakše, da, pogotovo svesima. Da, da, da, njima je Niko je rekao, ne je lakše gledati križne i se s ovim ramenima, teže na ramenima bližnjega, a na sebi na to sebi, je nemoguće, <laughs> onda s njim se borimo. Da, da, ali kažem, mislim da je to stvarno jako važno, jer radosna vijest, ako mi vjerujemo u radosnu vijest evanđelja, pa koja je radosna vijest evanđelja? To znači da se Isus utjelovio, riječ je postala tijelom i taj Isus je uskrsnuli gospodin, on je tu prisutan s nama, sa mnom, uvijek, nikada nisam sam. Znači, dopustiti da u taj moj svakodnevni život, u te, ako hoćete, i one male moje svakodnevne situacije, dopustim snagu Božju, da ona zahvati moj život, moju situaciju, onda će se događati promjene, onda će biti nešto blagoslovljeno zaista. Što se događa? Često za nažalost mi krčani do sve to da, ali do onog trenutka kad mogu kontrolirati sve to, kad trebamo učiniti taj korak potpunog predanja, onda tu Ups. da nismo baš. Ali evo tu zaista, to je jako važno. Znači tu uči, to je ono umiranje ako hoćete baš. Drugim riječima to jest to ono, ili vjeruješ ili ne vjeruješ. Da, da, da, naravno. Jer u duhovnom ne postoje ono mala vjera. Naravno. A, to je ono i zrno gorušićino. Kako biste imali... Tako je. Uh, je toga nama nejasno u, to. u našoj... To je to, baš to. Baš to, jer a, mi, mi zaista ponekad zaboravljamo kako smo silno blagoslovljeni. Znači, kako je Božja prisutnost silna u našem životu. Zašto? Zato što smo zavedeni vanjštinom I, znači. i, i, i, i ne znam sveme onome što svijet nudi, što svijet predstavlja, ali mi se moramo vratiti na izvor, I, a izvor je upravo Krist, živi, uskrsli, njegova snaga, on koji sada može pobijediti isto tako moju muku, jer je on sve to uzeo na sebe zato trebamo kao kršani njemu sve predati znači i svoju radost i svoju žalost jer je on već sve to uzeo na sebe ako to učinimo znači da tako kažem ono, u tom svakodnevnom našem životu i rastemo u tom predanju onda ćemo zaista mi biti zahvaćeni Kristovom snagom i onda će biti nešto novo nešto drugačije a što je uskrsnuće nego nešto sasvim novo Novi život. E, to je to Wow, <laughs> <On> <laughs> da, da, da. samo treba da još ono dogodi se, taj klik. Tanu, to je bila noć? Mo, osobna molitva kad si ga doživio? Pa da, recimo to je bilo predveće, da, da. Osobna molitva, to nije bila nekakva pa, bilo je ovako duhovna kao odnova, Ne, je. ne, nije bila duhovno, nego čisto nakon, nakon, nakon sve te mise je bio jedan susret i... Kao jedna molitva, ono, bilo nas je par osoba, ali više je bila ono u smislu osobna, zato što sam ja negdje u tom trenutku stvarno odlučivao potpuno predati svoj život sada ili nikada. Nekako bilo je to milosno vrijeme i zaista tada sam izgovorio svoj da i taj da je zapravo onda otvorio sve, ali to je bilo zbilja ovaj, nešto što je do tada nisam recimo imao takvo jedno iskustvo, jel da, molitve i evo tu negdje to započne. To znam do mene zanima da. poslje. poslje Jer za znam da gospodine kad da uvijek u početku on daje onu finu hranu što bi se rekla a kasnije očekuje da, da. ipak to neku zrelost. Da, naravno ali to kažem, to je iskustvo koje je meni dragocijeno ali naravno kasnije ovo baš odmah nakon toga, znači započinjem jedan normalni, redoviti kršćanski život. Znači ono što sam shvatio u tom susretu, znači u, u toj milosti da je on prisutan u sakramentima. Da je on prisutan u ispovjedi. Ako ja dolazim na ispovjedi, ja dolazim Kristu. I zato su tada, na neki način, i moje ispovjedi počele biti prave ispovjedi. Zašto? Zato što sam gledao zapravo kroz svečenika, kroz crku, Krista živoga koji prašta. Euharistija, znači meni je tada Euharistija zaista postala središte života, jer nisam mogao više bez tog kruha. Kao mladić i tada nisam, naravno, ovo, niti možda razumio, dok sam dolazio na misu i uvijek nakon mise nekako sam se znao zaustaviti pred presvetim, pred tabernakulom, zahvaliti za, za tu Euharistiju, nisam ja niti tada shvaćao da neki to i promatraju sa strane, tako i moji prijatelji to, ali je to njima bio i govor na neki način, jel? Da, znači, nešto se tu događa i taj rast upravo kroz svakodnevni sakramentalni život, kroz baš druženje s riječom Božjom, to je bilo nešto što je isto bilo milosno, a opet je tražilo neprestano jedno predanje. Jel da? Neprestano sam trebao ponovno otkrivati njegovu prisutnost, ali to je sad bilo drugačije, jer u toj vjeri je drugačije onda, u toj čežnji, za tom ljubavlju, odgovoriti na tu ljubav. I zapravo to je, je bilo ono, kako ću sad odgovoriti na toliku i takvu ljubav? I, i tu je onda u tom traženju znači, došao sveti Franjo kao jedan odgovor, evo, možeš na ovaj način. Franjo je meni bio odgovor, znači moguće je potpuno predati svoj život i ući znači, u ovaj jednu zajednicu, u bratstvo, gdje isto tako drugi žele živjeti to potpuno predanje i zajedno onda kao bratstvo svjedočiti radosnu vijest evanđelja. To je ono, darivanjem sebe jedino pokazujemo ljubav. Koliko da. je nosimo da. u sebi, drugo ni nema. Da, da, jer, evo kažem, možda mi koji smo posvećeni životu na osobit način onda pokazujemo, to znači mi smo zaista dali cijeli svoj život, znači sve smo ostavili iz ljubavi prema Kristu i naravno tu je ljubav prema crkvi. I u tome onda smo na neki način i govor drugim ljudima Uh, u smislu onoga što znači to naše predanje. Predali smo se Bogu, predali smo se da bi služili toj crkvi i da bi zaista navještali ljudima radosnu vijest kojom smo i sami zahvaćeni. Zapravo kad si rekao da nisi ni znao da drugi promatraju je li, da. kako se klanjaš gospodinu ili kako moliš, da je, zaboravljamo da zapravo svako od nas je pod okom javnosti. Pa svaki kršćanin zapravo e, pogotovo kršćanin svjedoči svojim životom, ne, ne u samo u crkvi nego izvan crkvi i to je ono svi smo mi pod okom drugog susjeda ili kolege na poslu da. i to je naše svjedočanstvo. Pa ja evo vjerujem stvarno da je to jako važno. Znači na koji način e, ja živim svoju vjeru. Znači i ljudi normalno u obitelji na poslu Prolazići kroz ulicu, ne znam prolazići, ne znam kroz selo, grad. Znači u tolikim situacijama svakodnevnim onim jednostavnim normalnim situacijama mi smo na neki način baš ono prolaz isto tako Božje poruke. Ako živimo u predanju, ako jesmo zahvaćeni kristom, onda nekad ne moramo ništa ni reći, ali krist Pa zapravo krist nije ni govor. poželjno da govorimo. <laughs> Jer ako onda govorimo, onda da. je to, da. to objašnjavanje. Da, da, ali kažem, važnost toga, znači baš ta važnost da, da svaki naš trenutak i kad ideš na posao, ti svjedočiš Krista. Ako si zahvaćen kristom, ako ne, onda svjedočiš nešto drugo. Znači, tu je opet taj poziv. Vrati se kristu, vrati se izvoru, Tebi će biti bolje, a i drugima ćeš donositi dobro. Koliko si nasilo silo ljubio, Isuse moj, sebe si sama predao. Isuse moj, na križu si završio. U ranama obliven Ostavljen od svih zaboravljen Isuse moj, sebe nisi čuvao Isuse moj, grijehe si naše ponio Isuse moj, s bjedu našu zeo do nas se ponizio, jer si nasilno ljubio, je moj, oh, oh, oh, oh, kako da ne plačem, oh, oh, oh, oh, da žalost da ne budem, kada nikog nema da. Ljubav njemu uzvrati, kada nikog nema da sa mnom zaplače, što ljubav nije ljubljena. Ljubav nije ljub... Toliko si na silo ljubio. Isuse moj, sebe si sama predao, Isuse moj, na križu si završio, u ranama krlju obliven, ostavljen od svih zaboravljen su san moj Allah oh, oh, oh, oh, oh, kako da ne plačem Allah oh, oh, oh, oh, da žalosta ne bude kad nikog nema da Nikba v njemu bav njemu zrati kad nikog nema da sa mnom zapleče što ljubav nije ljubljena. Ljubav nije ljubljena. Poštovani slušatelji u emisiji ste, proničeš svega i pozniješ. Moj današnji gost, Fra Ivan Matić i Joni. I Jenny Craig rekla je da nije važno ono što radiš tek s vremena na vrijeme, nego ono što radiš izdan Z dana u dan je uistinu važno. To je ono vrati na ono gdje smo stali, a to je ta naša svakodnevica kako živimo, kako jer uvijek svako od nas je onaj drugi drugome. Da, da. A znamo da onaj drugi je uvijek nekako nama žulj ili nešto što nam smeta. Da, pa dobro, to vjerojatno ono nekako uvijek je to ljudski onako uvijek gledamo nekako izvana to, ali ono što bi trebalo zapravo i ti vanjski nekakvi znaci, susreti ljudi, osobe, uvijek nas negdje i otkrivaju nam zapravo jednu sliku. problem što da, nam da, i sliku da, nama. Da, da, <laughs> da. I onda je to poziv, zapravo, Bog nam evo i po tome svemu govori, evo da, da mi trebamo nekako rasti u toj zrelosti života, vjere, predanja. Jel? Tako da onda kažem, koliko se čovjek tu negdje otvara toj istini, znači to je istina koju, koju nam Bog šalje i po <laughs> braći i sestrama i po prirodi i po svemu stvorenju da, da, da zaista vidimo ovaj smisao našeg života kao nešto što je dragocjeno i za svu vječnost. Znači tu se sada kažem radi o vječnom životu i tako. I kad čovjek to shvati, onda zapravo tek shvati i Važnost onoga što je Isus učinio, važnost baš te njegove ljubavi koja je išla do kraja da bi se evo za nas zaista potpuno predao i to predao do smrti. Znači to je ljubav koja je išla do kraja i onda poziv nama što ti činiš, na koji način ti odgovaraš na tu ljubav, na to predanje i ne samo prema Bogu nego konkretno evo, prema svojoj zajednici, prema svojoj obitelji, tamo gdje jesi, tamo gdje živiš. Evo, ne bojati se, zaista uči u to, jer nema veće ljubavi, kaže, nego dati svoj život, predati svoj život. Tu je, tu je zapravo taj ključ evanđelja, ono, mi se u slabosti bojimo dati potpuno sve, a Isus baš to želi, da se potpuno predamo. I kad ulazimo u to potpuno predanje, zapravo mi otkrivamo i radosti, i, i ljekpotu života, i svaka gesta onda postaje zaista nešto što nas može obradovati, i Činimo nekakve geste i, i ovaj, možda i blizinom svojom podrškom, baš iz toga jer vidimo da to i nas raduje, a onda naravno što, što više činimo, da tako kažem, dobroga, to je onda ono evanđelje koje se širi, koje dotiče onda ljude i onda ljudi se jednostavno u, u, u tom odreću osjećaju bolje. A to je ono što je radosna vijest zapravo, da ne samo da nama, da je sad bolje zato što smo mi ovaj, živimo, nego da ta riječ zaista zahvati i sve one ljude s kojima, s kojima jesmo, koje, koje susrećemo, baš poput apostola, nositi tu radosnu vijest tamo gdje nas gospodin šalje. A to je zanimljivo koliko nama dugo treba od onog kad čujemo i koliko puta čujemo, pa da mi to spoznamo u duhovnom, to je jako, to godinama <laughs> mi spoznamo to što smo čuli. Da. Dobro, kažem, tu je svaka osoba je zaista otajstvo. Znači, evo, ja sam, kažem, Franjo isto relativno mlad i bio i živio. Ne znam, i drugi neki, koji su Evo, u kratku možemo tako i periodi života, ali doživjeli zaista tu puninu te Bože ljubavi. Za svetog Franju kažu da je zaista do kraja svog života, znači on je toliko bio su obličen Kristu, nazvali su kao drugi Krist u smislu jer je na sebi zaista ostvario sve ono što je Isus učinio. Tako da, kažem, to ovisi o osobi, ali... Svakako, evo, minika... Ali ovisi ovom o čemu govoriš mm. cijelo rima, to je tom našem povjerenju, da. tom našem otvaranju. Ali poštovani, slušatelji, ukoliko se vi želite javiti, e, pitanje nekog za mogosta današnjeg, možete na broj 232-7777. Pa, ako imate pitanje, izvolite. Čekamo vas. <laughs> <laughs> no. e, ali, evo, stvarno, meni je jako drago, jer jako puno slušatelja Radio Marije i... Pa susrećem i dolaze na duhovne obnove na <laughs> i, i na ispovjed tako, tako da vidim koliko i, i baš radio Marija nosi tu poruku i drago mi je to evo, da, da sam ovdje s vama a druga stvar što sam htio isto reći evo, nekako i kroz pjesme evo, sad slušamo neke pjesme i vjerujem da i ta pjesma e, zapravo ima nekog... slušatele, hvala, hvala, nisi Marija Hvala, nisu si Marije i Marije pri telefonu. Hvala, Izvod. Ivano, mači se za tako lijepu emisiju, za tako ljubav koju nam daje. Hvala I pjesme da ti... koje nam pjeva. A, pa... Pjesme znam, <laughs> s njegove, to je otvrljiv, ali Ivane, hvala ti iz Kozari Boka. E, Bogu hvala, hvala. Ti, lijep pozdrav. Bogu hvala, Bogu, Bog po hvala. Bogu hvala, Evo. Bogu hvala, Evo. Bogu vas blagoslovi i lijep pozdrav svima Kozari Boku. Dakle nije bilo pitanje nego pozdrav. Da. da. Stali smo kod tog darivanja je Da, kažem evo, i kroz kroz pjesmu zapravo i pjesma je na neki način i dar. A me, to je kao jedno nadahnuće, ali tko je u istori dakom. Da. <laughs> da, da, da. A neko je rekao tako tko, tko jeva zvone, nisi poslovica, to <laughs> misli njemu dopjevanja, <laughs> ali neko nam je na liniji, a hvaljeni sa Simario. Pali nisu. Ja malo da nisam radio. Evo ovdje jedno slušajte iz Atlasak medije, gospođe Hafa, evo slušam izvolite gosta, gospođa. evo slušam vašega gosta i probala bih zapitati da mi pomogne. Ja sam se razbolila i evo privremeno sam morala otići u mirovinu i na koji način i kako da zahvalim Bogu da se molim da mi pomogne? mislite u bolesti ili ovako ja općenito? Ja imam, da, evo mm -hmm. prije tri godine sam se razbolila mm -hmm. i često završavam na intenzivu u mm -hmm. Inograd, ima multiple i periferno mm -hmm. obolječnih živaca. Evo, da, tako. tako da, znači na... u tom jednom, znači u tom stanju u kojem se nalazite. Pa, pazite, evo, to je ono što smo nekako i pričali, znači i i bolesti, i ono što čovjeka može pogoditi, jer zaista čovjek je slab i, i, i ograničen, i tako, i naše tijelo, i naša psiha, jel? i ono što je važno, evo, da, da i to na neki način znamo predati gospodinu u vjeri, jer um, ta snaga koju mi kroz trpljenje isto tako možemo i u predanju, znači to je silna jedna molitva, to isto tako može biti, znači, nekada i znak Bože ljubavi, znači, nekada se dogodi da čovjek i ozdravi, čudesno ozdravi, i da bi se Bog proslavio recimo i kroz to ozdravljenje, ali i u redovitim recimo ovim e, slučajevima kada ta bolest i, i kada je prisutna, kad je nosimo ali evo, Bog želi i na taj način evo da, da i to znamo isto tako nositi kao oni koji vjeruju da je zaista Isus sve boli naše uzeo na sebe, njegove nas rane iscijelju, to znači iskoristimo i našu bolest i trpljenje zaista u tom ozračju vjere, nemojmo dopustiti da to trpljenje bude uzaludno nego neka, neka bude spasiteljsko. Evo, to je ono. Isus nam nije tumačio trpljenje nego je uzeo na sebe trpljenje. Nije tumačio što znači kada je bol jaka, nego je uzeo na sebe bol. Evo, naučimo se isto tako, znači Isusu koji je isto tako prisutan u našem trpljenju predati cijeli život, svo naše trpljenje. Vidjet ćete onda kako on silnu snagu može dati čovjeku i u trpljenju, da možemo biti, reko bih, i radosni u trpljenju. On je doista izvor radosti, ali ja ću sad posvjedočiti gospodinu Branku, koja je umrla, baš imala multiplu sklerozu, multiplus gdje je ona posvjedočila meni, da kad sam me pitala što bi željela, što je najveća želja, mada očekujući ono kakmo puni predrasu, da i tu da ozdravi, da je gospodin mm -hmm. da zdravlje, onda ona odgovorila doslovno ovako. Veli, naravno da je na prvom mjestu od želja zdravlje, da nije ovisno o drugome i tako, ali velika kad bi izgubila ovo iskustvo vjere koje ima, radi bira opet taj krevet. Dakle, da. gospodin je izvor te radosti moguće i u tim, to, to je taj misteri patnja, pa da, da. jer je sve opet taj nutarni, taj naš da, da, ja Dođe. baš to vjerujem da znači gospodin zaista može, evo, i, i u svem on sve može okrenuti na dobro čovjeku, sve, sve može okrenuti, onome ko vjeruje u mene sve okrećem na dobro. Znači nema te situacije koja izvan Božje te providnosti, znači nema situacije koja je slučajna. U mom životu pa i u našim životima. Znači moramo kao vjernici gledati, Bog je tu prisutan, On je taj koji vodi naš život. Sve u njemu ima smisla, ali mi trebamo to otkriti. Ali zaboravljamo da je Bog izvor radosti. Nije radost u toj dekoraciji koju mi usmišljavamo da, jako, da. da trebaju nekakvi uvjeti ili mm -hmm. nešto, nego da. je zapravo u nama. On je izvor radosti, da, on je izvor radosti, on je izvor života, znači, on je izvor i te jedne punine koju čovjek može doživjeti, pa makar bio i, i, i bolestan, i u zatvoru, i progonjen, čovjek može iskustveno doživjeti tu neopisivu, neizrecivu pa radost i puninu koju samo Bog može dati. Nakoliko ograničeni, jel'i? E, da, da. To je to savršenstvo koje nam Bog, jer On je moć u našoj nemoći. Da, da pa, pa i, i zato je, kažem, zato je važno, mislim, kao, kao vjernici sada govorimo, znači mi u Isusu možemo otkriti upravo to koliko nas Bog ljubi i kako je Bog zaista uzeo sve boli na sebe, znači i moje boli konkretne ja kao vjernik dolazim Isusu i tu želim evo napajati svoje srce i svoj život jer nema mi drugoga, tko mi može dati uh, taj uh, blagoslov ili, ili sigurnost ili nadu. A pa imaju oni lažni proroci ili da, koji imaju. daju <laughs> da, da. Nak na trenutak. Ali to je i Petar spoznao ili kada je rekao a kuda da idem, jako htio ili ne htio zapravo na drugog puta da kada čovjek zaista ovaj susretne Krista kada živi Krista onda zna da nema drugog puta Isus je put jedini put i on je zaista ali nije lagan nije lagan, lagan trnovitje ali je ali on s nama, to je ono najljepše. Znači, on nije rekao, evo, vidite, po tom putu, a ja ću negdje tamo čekati. To očekujemo, to očekujemo, da, da. da nam da tu lakoću, ali međutim... Da, da, re, tu s nama, to je ono važno, zaista otkriti, ma, on je s nama, to nikada nas ne napušta. Znači, on ostaje vjeran do, do kraja. I, znači, samo sad kažem, ono što smo govorili o predanju, na nama je sada učiniti korak povjerenja i predanja. Isus je sve učinio i On je tu s nama. Otkriti ga u svom životu, pa i u svojim poteškoćama, u svojim nekakvim traženjima i tražanjima. Tu je onda otkrića radosne vijesti. Za onda čovjek postaje zaista zahvaćen tom, tom radošću koja dolazi od Krista, a ne od ovoga svijeta. Onda je zahvaćen tom mudrošću koja je božanska mudrost, a ne mudrost ovoga svijeta kako inače u svijetu, znači kako mislim ono lijepo nam je zato što imamo nešto ili lijepo nam je zato što nam sve ide kako Od ruke. mi. Ma nije to, nije to, to. Nije to zaista prava niti ljepota, niti prava radost, niti pravo bogatstvo. Evo tu se sada radi, otkriti pravu radost, otkriti pravo bogatstvo mi možemo samo zaista u Kristu ona ne dati se zavest. Ne dati se zavest, da, jer to je isto, na neki način možemo promatrati kao baš jednu borbu, svijet, mentalitet svijeta, znači napast Sotona koji neprestano žele zapravo odvesti čovjeka od onoga što je Bog, od onoga što je ljubav, od onoga što je praštanje. I to je sad ta borba u nama, oko nas mi to vidimo. Ali u mudrosti Božoj, zahvaćeni tom snagom, Kristovom, mi možemo se suprostaviti svemu tome. Sami ne možemo. Nažalost, ne možemo. Ali s Kristom, e, onda sve možemo. Ne, pa, vidimo, svi smo danas, za da su danas kršćani mlaki. Dosta. Da, kažem, zavisi, mislim, ono, u tom generalnom smislu, recimo, uvijek treba paziti. Zrojčano. Ja, ja, ja, znači, nema snaga je uvijek, znači, ono, osoba, mi nikad ne znamo što se do, događa u srcu čovjeka, znači, tu trebamo uvijek biti zaista pažljivi i to je ono, znači, niti ne osuđivat, niti gledat, ne znam. Meni je uvijek lijepa ona slika, recimo, ono jedna pjesma je tu, koja govori o, o, u jednoj šumi, kako veliko jednostavlo se ruši i stvara jednu buku i sve... I sve o, oče su u, u to drvo koje se ruši i ta buka koja se stvara, sve se čuje. Kaže, ali nitko tada, kaže, malo njih, kaže, u tom trenutku uh, promatra cijelu šumu koja u tišini raste. E sad, tu treba isto otkriti jednu mudrost. Znači, ovo sve što mi vidimo, što svi daje mediji na neki način, to izgleda kao da je sve nešto negativno, crno, kao da je... Kao da nema života a u biti čovjek vjere promatra Boga na dijelu i vidi kako i kako u tišini govori. ima jako velikih vjernika, ljudi koji potpuno daju svoj život, koji se žrtvu, koji žive svakodnevno pošteno i tako dalje. I tu je snaga Kristova, tu je snaga evanđela. Ali to je ponekad i slabast, njelik, jer kada se opet velim, živimo u ovom svijetu, zato je jako važno biti usidren u Krista. Da, Jer drugog, je ono... opet ćemo doći da. drugog puta, nema. nema. Ne, ne, ali to je ono što je sam Isus, znači niste od ovoga svijeta, vi jeste u svijetu, kršćanin je u svijetu, mi smo svjesni svega, znači vidimo... Ali korjeni se nam u nebu. <laughs> da, da, da, evo, to je ono što isto kod nas je vaš u vašu redu dosta govori o tome, znači srcem usmjereni prema Bogu, srcem usmjereni prema nebu. Viječnost. Često imaš obnove sada duhovne u taboru. Da, da, da, znači, ovaj, da, to su znači duhovne obnove, seminari i tako često, znači ono vikendima, od četvrtka do nedjelje, ponekad imamo znači i od ne znam, nedjelje pa do srijede, ovisno terminima. To su isto ono, zapravo oaze u pustini našeg života, gdje se onako jedan takav intenzivnija tu, duhovna obnova obnovi našu vijest. Da, da, pa evo, ja to da isto vidim sad, recimo, tu je Pater Zvijezdan isto uh, u taboru i imamo... jako puno je znači upravo učinjeno kroz to on je daista kroz duhovne obnove pokrenuo mnoge i mnogi dolaze. I... A i mnogi moji gosti su posvjedočili jeli, ja. u obraćanju, jeli je, je. koliko su bili potaknuti upravo na tom seminarema u taboru Hvaljeni se si Marija, imamo slušatelja Uvijek hvaljeni Izvolite. Ja bi jedan savjet. Jel bi me ne Da, da vas, a vi Sajete ste Lijepo, a? Dobro ja imam petero djece i dječko mi je daleko, a ove su mi dvije baš kod mene ovdje u Zadršiću. Međutim, za dva put samo ostaviće ostavit će muža, ostavit će muža. A ja kako sam bila u Bosnu, jako puno sa čovjekom sam se borila dok nje čovjek umro. Osam godina sam gleda petušila, deš nogu. Međutim, ja nisam... E, vodila njima računa nego svaki doktor kaže, tam nek idu, nek ne vide tatto, a ti mo, kako moreš njime, međutim, tako je to i bilo. Ali kad je možemo, ja sam da ona došla njima tu i borba je završita i ja sam iz Bosniao do Jel mi mene čujete? Danim, Tegu, svišam, malo, Međutim, meni je ta čeljka iz Draškoviće dva puta upala unutra. Ja ću ostaviti. Ja ću ostaviti. Mošta ostaviti? Sam ja njega našla. Ja sam njom. A koje je vaše pitanje, gospođa? I svoje kuće. I kažem, ja tebi njega nisam našla i koni mi. I tako je to bilo njakog puta dok nije došao i muš. A kad je došao i muž vas uštrepan i što ti ja znam, vidimo da to ima, da on ima ljubavi. I sad ja još i više urgiram jer on ima, on ima djedešnjine. I to je... Ali su oni ono, već u braku ili... Ma, u braku, vjenčani. A vjenčani su, da. <laughs> vjenčani. A dobro, ne, pa dobro, da, da, znate, ali evo kažem tu ovaj... Znači oni treba ih potaknuti normalno na, na ono što, što je i brak i obitelj, jel? ali kažem, evo, ne treba na neki način se sad uh, brinuti jer kažem i oni imaju svoju jednu ovaj, obiteljsku, znači i, i, i, intimnost i tako. Jel? Ne znam sad zašto ono, recimo vi se brinete da, da se oni ne rastanu, jel? Vjerojatno, gospođa se brine za rastavu. Nažalost, danasni brakovi, često smo svidoci upravo tih učestalih rastava. Da, da. Ali to je evo i posljedica baš ovoga, znači što smo govorili, znači taj mentalitet, znači vidite ono što se tu propagira, znači je i... Kroz medije i tako Kroz različite serije Normalno da onda Slabimo Ljudi onda da U tom smislu Znači onda slabi i vjera I to predanje Pogotovo ako se ne moli Ako se ne primjenjuju sakramenti Sve to nešto što slabi našu vjeru Da, tu je zaista Evo i sakrament kao, braka kao takav Znači često se vidi zapravo da, da ljudi kao da gube jedno povjerenje znači zaboravljaju što to znači da je Krist duboko ušao u njihovo zajedništvo u njihovu ljubav i onih je onda u tom sakramentu povezao svojom ljubavlju, znači tu je sigurnost E tu se ne traži razumijevanje nego ljubav. Da, naravno baš to, je, to, baš to da to, A to je teško živjeti jer zapravo brak je duhovna stvarnost ja, ono. Da, jer, jer izvor je tu upravo ta Bože ljubav koja je Učinila zapravo da dvoje budu jedno I, I tu je onda i mudrost tog zajedništva Zapravo mi crpimo ne samo iz naše ljudske ljubavi Nego iz ljubavi koja je stvarala te dvije osobe iz snage tog sakramenta Naravno. Onak, gdje je. Mi se bližimo samom kraju, pa onda je najbolje recimo tu ne kratka jedna duhovna obnovica, jer <laughs> za slušatelje, neki savjeti duhovni gdje ćemo se učušćivati. Mada se iz ovog sve da čita to su da. Biblija, da, ja... evo, sakramenti. Da, može se tako, da, može se tako. Znači, evo, kao... Baš jedno, najprej ovo ta jedna otvorenost srca, znači da riječ Bože, riječ je ta koja nas zaista hrani, koja nas rasvijetljuje, po riječi Bože mi primamo baš tu milost spoznaju, da možemo nekako otkrivati, znači, njegu Božju prisutnost u svom vlastitom životu, u svojoj obitelji. I to je jako važno, znači, da, da se mi s tom riječju Božom, znači, kroz molitvu, kroz meditaciju, družimo i osobno, ali i, evo, u zajednici, znači, počevši od obitelji, znači, da, da damo malo više prostora, znači, Bogu. Bogu, evo, slušajući ono što nam On želi reći. Druga je stvar, svakako, sakramenti, mislim, zaista mi ne možemo živjeti bez sakramenata znači što, što nama recimo znači sve je baš na tom putu našeg tog svakodnevnog obraćenja mi trebamo milost mi trebamo praštanje da bismo i sami mogli onda praštati s druge strane evo euharistija znači to je izvor svega tu je središte svega evo ta ljubav prema Isusu koji nam dolazi u sakramentu Oharistije i tu, i kroz svoju riječ, i kroz tu zajednicu koja slavi, i kroz svečenika, i kroz uh, njegovo presveto tijelo i krv, pa to su naj, najsnažniji govori reko bih, govori neba svima nama, znači Bog je tu, On nam tu daruje sebe. Evo, i kad to čovjek započne zaista živjeti, onda, onda može, evo... I svoj život na neki način um, posvetiti, Bli, život postaje blagoslovljen, čovjek postaje nositelj tog života i to je zaista ono što svima treba. A i ovo da svojim ponašanjem svjedočimo, kad smo na misiji ili kako gledamo, kako primamo Krista, opet se podsjećam na onaj prvi da, da, razgovora. Da, da jer, jer to je ono, znači, naše svidočanstvo, znači svaka naša riječ, naša gesta, sve, sve to govori o onome što mi nosimo u sebi. To je ono, iz punog srca onda i usta govore, što, jel, ili iz onoga što nosimo u srcu, ono, ono što nam ispunja život, mi time onda zapravo... To svjedočimo, to nosimo i toga trebamo biti svjesni. Naravno, ako je nemir u nama, naravno da ćemo taj nemir širiti dalje. Ali ako je Boži mir, ako smo pomireni s Bogom, ako nosimo u sebi Božju ljubav, pa naravno da će i to isto, isto kako biti um, ovaj poruka. Drugima. A mir je neizbježan Za one koji darivaju mir <laughs> A i mi smo na samome kraju Poštovani slušatelji Džuni, hvala Evo, hvala i tebi, hvala svim slušateljima Evo, stvarno neka Gospodin izli svoj blagoslov Na svakoga od vas, neka vas evo, I dalje prati svoju milošću Sve vas koji radite U Radio Mariji I sve vaše slušatelje I neka zaista evo, po tom blagoslovu Siđe vaš taj Božji mir U sva srca jevam i dobro. S tobom želim poć u osvitu tuzore i sve ovo noć i pleška me bige morem.s tobom želim poć a kako ću daje pomozi mi Bože. Moje misli su stale. Ja samo do ništo ne znaju, kolika je ljubav tvoja. Ja samo do ništo ponekad preziru jedan drugoga. Kriste, ti si život. Kriste, Hriste, ti si ljubav Pokaži mi stazu života Da više sam ne luta Zlobom želim poć' U osvitu zore Jer sve je ovo noć me brige more Z tobom želim poć ali kako ću dalje pomozi mi Bože moje misli su stale ja samo donim što ne znaju kolika je ljubav tvoja ja samo donim što ponekad preziru jedan drugoga Krista ti si život Kriste, ti si ljubav pokaži mi stazu života i don't want to cry,